Trebuie eu o i spărim, să-i iubesc pe dintori. Dumnezeu, Tatăl, nu este numai Stăpânul nostru, ci iese și Tatăl nostru. Și un om avea doi copii. Doi pescori. Și nu, peste multe vreme, cel mai tânăr, care poate ai mai parentat, mai lumesc, mai biserni și refaimă te, nu stă doar să-i facem o căteală. Împărțim averea pe dintori, dăm pace și peste bubine. Și s-a făcut așa. Să-l iar după multe vreme, dușurben, el este stăpânt pe averea Lui, pe animalele Lui din barțele tată, s-a gândit să se ducă de parte de Tatăl Său și să trăiasă de asta în prășereșele lumești, în desprânări, în veții, în jocuri, în natură, exact ce sunt în noapte, exact ce fac să fie bisericinați. De deci ce în acest lucru cel mai mare averea? Și care este acel om sau Tată cu doi copii? Este Dumnezeu. Că cei doi copii sunt cele două de oameni, Cel mai mare simbolizată pe cei buni, ascultători, care ascultă de tată și nu ies din cuvântul Stăpânului Dumnezeu. Cel mai mic închipuiește pe cei mai tineri la minte, mai cruzi la minte, adică mai obrazi, care vor să-și trăiască din capul lor, fără Tată, fără mamă, lasă la Tată, dăm face mamă, știe ce fac, fără să ajungi ajunge în fundul gropilor la un hospital sau au avut s-a murit până și ava țineștii și păcate și o deținără a fi trăit. Și nu l-a mai dat Dumnezeu. Deci ce mai tânăr arată că omul mai tânăr, mai crud la minte, mai slab la minte că un om care are mintea întreagă și cădința puternică nu-și face cu tine. Nu iese din cuvântul părinților, mai ales până la căsătorii și chiar după aceea. El nu iese din cuvântul duhovnicului său. El a ascunsul de biserică ca de însuși Hristos, să Dumnezeu. De aceea, ceea ce ascultă, nu este. Cel ce nu ascultă, să nu se întoarce mai devreme la focărință, acela nu mare. S-a adus departe, cum spune în Evanghelie, e o frindă, o istorioară, acolo a trăit și așa căbuit viața, averea, tinerița în desflânări, cu toate femenii și reticăloase în țară străină. Deci, de ce se cheamă țară străină? Când parte. omul care cad din păcat în mar, este departe de Dumnezeu, de parte de cei dragi Lui, departe de Biserică, departe de, de Duhomul. Și țara aceea, țara păcatului, țara iadului, țara demonilor, este țara străină. Acolo nu locuie pe Dumnezeu. Țara străină, de adică acolo nu este pocăință. Că omul când zase în păcat nu se poate pocăi. Acolo nu este preoță de zege, nu este Sfânta Liturghie, nu este puterea Sfântului Dumnezeu. Omul, s-a străinat singurul el de Dumnezeu. Dumnezeu-i tot atât de-a făcut de toți noi și din bușii de răi, de dar omul se depară de Dumnezeu. Să Dumnezeu te-a făcut liber, asta să te deștepți odată, să te scoți de păcat, să te întoarci înapoi de unde ai încercat, la părinții tăi, la statul de lui care a născut, la duhovnului care l-ai avut, la preotul cel mai apropiat și să-ți mărturisești la lacul în păcatului. S-a găsit, s-a păcătuit, s a cheltuit averea, și zice că a venit pe o lipsă mare peste țara aceea cu mânână, străină niște nu mai a venit să mănânce. Și s-a lipit acel tânăr, neascuțător, de un vregător al țărilea și l-a pus în pască Și nu a venit și roștul pe să mănânce. Poate îmbrânea că ia o roștă pe un fel de păstăi, ca de mari, când erau mai mici, să gândeau roștul pe de noapte. Ca de păstăi mari, cu un gust așa oarecum deosebit, și omul care nu are mânca, și mâncare, mai mănâncă și câte ora din aselelea și, -și mai dujește de zi viață. Omul cad în păcate, aceștia de mari, întotdeauna sărățesc. Întotdeauna și în suflete, și în suflete, și în suflete devine sărat, gor, gândit. Se darul Duhului Sfânt de la el, cea mai mare sărăție așa ca este, că sunt singur pe lume. Te nuște desnădejdea, te gândești și îți pui capul greții. Așa a ajuns și el. Toșii pe care îi păștea, erau foarte mulți care îl rogeau. Foarte mulți sunt asemănători cu cel mai unic animal, mai frân de noroi, care este porul. Și la un moment dat, iată că îi se deschide conștiința. Și să stau eu aici, să păzesc cu orice noroi acesta, averi nu mai am, când ierii și neveli m-au lăsat, străini m-au rogit, venul nu m-a omorât, este zeu de a mă mușca, sunt suprămânți, și, și, și lipesc, n-am nimic. Nu era mai el la tatăl meu unii erau din toate că și-ar gasea să-i mânca mai bine cum unu-i chioarii. Se gândea el ce se facă. Și la lumina Dumnezeu și-a zis acest cuvânt care rămâne celebru, să zicem așa, să n baladul de-n toată lumea ta, că vrea să fie mântuită. Scolau-mă voi din noroiul acesta, de la forții acesteia, să vă voi întoarce la Tatăl meu și-i voi spune așa, Tată, am găsit acel și înaintea ta. Când nu te-am ascunsat, m au depărtat de tine și de poruncile tale, dar mă scuiesc, nu mai sunt venit să mă numesc unul de fiii tăi. Primesc-mi-a ca fișel de drumul din argații tăi. Este rugăciunea omului care a dus la fundul iatului, a tuturor păcate, care s-a să de toată amarul, toată dulceața așa, de-a a faților, ca desânărilor. lor, să vede obosit și vede oboțință, consumat și împătrânit și sărățit fără din toate toți, să, tot, să tot, și de putere toare fructii, dacă nu, mai ai un gram de har în el, îl l și din fricite și nu te îndehnă verzi, de ca să spună ca băgăția dușea, să gândite să se întoarcă în acolo. de acel om care nu cade deloc, n-aduce în țara aceasta a străină, a păcatelor, a deavărilor. Dar iarăși fericește bineîncumândat de acel om care, că nu este plinat în de ajunge să se întoarcă se acolo. Să spun acest unui, Doamne, am vreșit, de Dumnezeu n-am ascultat, Scriptura n-am întâlnit-o, părinte cei trupești i-am jivnit și i-am părăsit, piseite omnișești i-am lăsat, cam unul nu mi l-am făcut, în păcate și la imaginea de iar m-am întors, acum sunt gol, sărat, bătrân și m pe anunțat panamantul. Primesc-mă ca pisea măzit unii din sutile țară și din azalele. Cine ajunge la acest părânt, cine ajunge să se răspare din păcat, când trebuie greșeare de care este Tatăl și s-a întors în acolo. Pentru că care m-a de până la Tatăl său, Dumnezeu Tatăl nostru este înaintea omului. Iar și Tatăl său înainte, de departe, l-a văzut cu gâneaturi fi plământ, singuri, prin de noroi, de toate vizerea făcatelor, iar și înainte. Înainte de atâși în pochilul lui, Tatăl îngresă la cer și înaintea ta, a căzut tatăl pe pieptul, pe pieptul fiului său, l-a învădășat și l-a sălutat. În Elidia zice, măi, Doamne, sunt cel mai păcătos, să mai destănați om din lume, cum iese Dumnezeu înainte și El ne sălută, zăi vină ca ia iertare, nu-i vedeți prea Ai mântuire, întoarce-te, vină în biserica mea. Întâi Dumnezeu ne sălute, El iese înaintea noastră, El ne întâmplă. Și atunci a zis el, după ce tatăl a săluta, M am a îndrășit la cer și înaintea Ta. Nu-ți vreme să mă mai uite în ochii Tăi. Nu-ți vreme să-ți sărut obrazul Tău. Nu-ți vreme să-ți sărut mâniile Tale care m-au născut și m-au crescut și m-au plănit. Nu-ți vreme să mai intru în biserica Tăi în alte nalțe și frânghi de toate detârnările. Și merște-mai ca pe ce m-ai diturma într-o mira Ta, într-o harul Tău, într-o împărătirea Tăi. Și L-am adus în casă Tatăl. S-au dat părunt de la sluși și preoții lui Dumnezeu. Aduceți! haina cea mai bună să-L îmbrăcați, aduceți în el Iau, să-L puniți în mâna lui, aduceți încălțăvintele noștrile pe-L înțelțați, pe-L spalați, Ce sunt hainele încălțăvintele și în el? El s-a spovedit. E un a de ajuns, tata a la cer să-L îmi ta. de a ta. E clica omul îți cu cele mai trebui stragră de copt. Am făcut părinții toate păcate, cu tare, îmbutare, n-a mai rămas nici unul să nu-l bat în lumea asta. Și cu proaie din lacră și cu mărturisirea, prin cuvânt, nu așa prin gând al păcatelor, terpenal, nu așa în punctul, cum ai auzit să mai face puneaba ca așa adăsa în bloc, care este o batrucă la Sfintei Spovedarii, o desfințare a Spovedarii, Dumnezeu, prin preot, se îmbrată din nou. Hai ca să se dă, să se dă harul în apătărului la, la botez, harul iertării, este și harul Duhului Sfânt care se, se revine înapoi. Că unul care trăie de murșire și în facade de moarte, alungă harul de la el. Încălcămintea este puterea Duhului Sfânt de a merge pe calea Evangheliei, de a nu merge pe calea facadelor, la destrânări, la scârșuri, la nunți, la tribunale, la bătări, la tăgării, la toate lucrurile. Iar elu este simbolul desnătării, păcatelor. Poți spune preotul, iar el evrelui, preotul Sântu-Homului, cu fiecarea care am dat să milițuiești și dezleg în numele Tatălui și al Fiului și al Cărțului Dumnezeu. În el e simbolul iertării, a dezlegării păcatelor. Fără acestui în el, al dezlegării, nu-i ierti dezlegat. Chiar dacă ai sus păcatului la preot, dacă nu s-a făcut dezlegarea, nu-i ierti în dezlegat. Dezlegarea, cum știți, se face, când promise, nu te mai vezi în și în țara deavolilor, și în casa desânatelor, și la filmurile cele pornografice, și la câștrile cele mâștiei bărbații banii, chiar dacă sunt așa de țarași, cum vedeți că suntem acum. Nu Numai când se dezvează preotul. Și acela e inerul, simbolul e inerul, și mai este alt simbol al inerului. Prin iner se lege din nou cu Dumnezeu. Pentru că unii trebuie se leagă dimineată și invers prin iner, asta tu, în acest iner simbol, prin potetanie, prin pocăință, ebnește că se trage demoni, de atei, de comuniști, de desfârnări, de fără de, vezi, de toate curcăciunile pământului, și ai la concluzia că dacă nu mă întorc, eu pierd un Dacă nu mă întorc la Dumnezeu și la biserică, casa mea să-l Copiii mei au făcut de Dumnezeu, femeia e pe alții pânări, eu pe alții, și vine peste mine, peste noi, moartea, feirea, sestea, plăsboiul și lacru. E așa de păcătuitoare în fața aceasta, pentru că e salvarea mea, a familiei mea, a tuturor, a țării a țării Și la urmă a făcut un măspăt mare. Că atunci ia biserul cel îngheșat. Ce ziceți, biserul îngheșat? Singurul, știți, de părtășanii. Biserul îngheșat care se jungie este Hristos, Ce se oferă lumii prin studa liturgiei, prin studa părtășanii. Gustați să vedeți că bun este totul. Nu e vorba de biserul cel din drag sta de la colectiv. Te de istorie, de istod Altar care care se oferă, dar te dar tu nu vii. Îți cheamă preoțul, cum Dumnezeu, calcă pe noi, eu să la cu ani, te și bine și azi repede să rămână și, și noi să te mai pomediați, am m-am cu să vă vânger de în Și nu te tot ei. așteaptă Hristos, ca un cer, ca un mers, să-și junghie și să-și șerfește de Sfântul Altare. Și noi nu ne să venim. Mai e să sunt cei care au păcat de nești, erau, măi, un timp să de ani, să nu te împărțească. Mai legau te deși, era scumpăritii. Măi, o fi, că erau de și, urmă, te vine. dar în ser dar dacă tu nu vei să te lezi de păcate, cum se te fratelor, te aceasta este lucrurile aștept de Evaghelie, aceasta este zilea mântuirii lumii de azi încolo. Ori ne întoarcem la Tatăl Ceresc, ori cerim, fie din bombii, fie de din din noastre, fie din focul din cer, fie din focul din iad, fie din demon, fie din plăcutremuri, fie de secete, toți vom muri, dacă nu ne vom în față. Tatăl nostru Dumnezeu aici a ieșit înainte. Lumea se apoi face demon de un sfârșit. Nu astăzi, poate mai fi și oamenii de alune să-l știi, dar ca apropie să un sfârșit. Să vede, se aude, se simte, nu e nevoie de explicare. Ne întoarcem, dar și dea este că-i de totul acesta. Din câte și știm, din câte ne că suntem, dar toți cei ce se întâmplă în țara asta, și în țarăle noastre, și în țarăle noastre, necucrime doar. Ne cei care și iergă ne-au la biserică, vin și astăzi, cei care și nu au început cu acestea, pot să le-au înainte. Cei care și nu avem de să se de acum încolo, să apropie, să se împărtășească. Dar știi cum cu ceilalți în 29 care nu vin? Dădeau vina a fi comunit. Acum că și mai dau vina. Dădeau vina că n-au voie, că au... Că zic, da. Dar cu cine o vinde să-ți povedească? Macar la pas, la creșturi. Nu-ți fi intelectual. Nu-mi dacă am povedit noi, dintr-o mie, măcar doi trei învățători, sau ar fi oameni intelectuali. Ei se zice, dar oricum toți. Dar la Biserică, unde se ducă? Au două din pe săptămână Acum nu mai e bine. Unde se duc totul? Pe două din nu spui că Unde se duc Deci nu vin la se duc, adică. De la Tatăl care iese înaintea lor. Toți mai sunt deschise. Preoșii cât sunt mulți, nu sunt așteaptă. Sunt la și să se văd Cei care au venit mai bine, cei mulți și mulți și foarte mulți n-au venit. Totul tot nu vin, totul sunt tot. De că nu este la fada, fatea cu și să mai spunem că astea de două pășată au mutilat lumea, nu numai familia, lumea întreagă. Întâi e dialogică și desfărnare până în fundul iaului. Mai mult de sfârg că astăzi nu a fost de pădut, atât din cât ne interesăm noi, decât și timp și auzim. Mai mult de sfârg, mai complic, mai groaznic acum acuma, nu a fost răzată de pădut. Și toate, ce se de mai mult acum, dacă a fost? Vedeți că oamenii n-au minții? Vedeți nu au învățat dacă au învățat ceva, acești români și români sunt înătrăjit. Eu nu am văzut decât zic că au ieșit de sub robia ateistă, că de tot au avut târgurile, pioșcurile, librăriile, străzile, cu ziare, cu femeioare. Nu este acesta mai rău decât său din evanghelie de astăzi. O ajuns Atana, cel care vrea să-l învățită pe tot,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 deci, măcar dacă ar avea să-i chtim așa, nu Ca și Dacă nici nu-i nu mai dorești să de dar nu mai n Dar, nici pe tareau nici pe prânzi, n i nimic. Ei, în timp, buda, în că sau sau S-au a până la moarte la plusărit. și țării creștine, invers. Dacă la om, nu la n-ai voie să nu, asta e să-l omului. Dacă-l nu al omului. Cum? la noi creștinii rostim pierduri lumii păzunei pe pentru o viață morală, cultioasă și Noi să facem din de din cât trebuie, de prăbăria, de noi, și iată așa. Re? Dar trebuie să-l ceva, Deci vă l ceva, păi mâna la ori și trebuie nu se de nimic. Dacă nu se reunea, ar pune mâna pe. și oricum se să nu a Iar dacă a și nu nimeni nimic. A doua, nu, nu mai apare de acolo. Diavele de spuneți nimic. Părinții sunt tavași, gospodarii și cei inteligenți sunt cei ta, sunt cei care sunt cei care sunt cei care sunt cei care sunt cei care sunt cei care în cei dacă sunt cei care sunt cei care sunt cei care sunt cei care sunt nu care sunt cei care sunt cei care sunt cei care dar, în moment în statul nu știe, nici el putere mai are. Atât de a statul statul, atâta haos în țară, că nimeni nu mai știe ce se face. Să nu la Sidani, să mergem la de Diviniei, sau Pisitarii, sau Negustorii, și să cine mai nu mai ziceți, nu mai ziceți, nu mai ziceți, nu mai ziceți, nu dați ziceți, foc, mai ziceți, nu mai să nu mai ziceți, nu mai ziceți, nu mai nu mai au asemenea rușind lipite pe terențe, afișe, face geamul, copităște ca nu mai vețează aceea. Intrava despre băstorile în casa aceea, ori ei de acolo icoana satanii, ori spate în geamul meu. Când copiii să își pur strada, nu plorau din cauza noastră, din cauza noastră, nu vin nici la nici nici la cază. Atâtea de două păcate mari care ne-au luat la mândria care mama a și mama sobunitului, mândria, și a sectelor, pe de o parte, mânturia care n-aș războaie și în cealaltă parte desfumul care ușine sufletele de o familia, rușinează copiii, omoară sufletele trei nevălăvații ale feciorilor și ale feciorilor, sub pătrâni în toate cazurile prin această mâniată numită televizor, care iese în ochiul diavolului, pentru că fără să teama nu vreau să mai merg pe stradă să mai vezi ce nu, nu doleg sau da, ce nu trebuie, dar trebuie în casă satara. Cât de să domnule? Dacă studenții de aceștia, atunci ai sunt cu pe toate. Sunt mândria studenților. Atunci, de unii fazi, de unei bucurie, ce fel de copii sunt vinde la noi, cum să mai vină copilasii noștri la miseric, cum să-l dorească pe Hristos, cum să mă știi, stați frumos, că nu invadă toate prostituierile. Sunt studenții, toate acestea, dar nu știu, cât faci scris în Iată, avem 21 ceva de bine ei cer libertate, dar nu cer din istorie. Sau cer teoretică, dar foarte ignorantă. E cer, de Nu te, S -s -s -s, Adupă, da, cu doi de bine. să văd că sunt bani interes, interesant. Dar interesază de că e dacă pot Copiii Lui Hristos ca ajungeți de gazi, Sfânta Liturghii și știți starea pocăinței, aducați-vă întâi pe copiii nevase, frații pe frață, veșini pe veșini, rugă pe rudă, și-o frișerea de pe care știu de să se îmbrace cu prin sfetele, mai mă nu să se ori pe, copii, pe băieți, nu inviți, ori nu vadă și, n și, cei care stradă acum au spus, Mă, nu o lea de dipozit nu zice, la mă răpiți, mai vă pe ei, -i, -i, -i, mai puneți-vă, e mai amenitabilă! Nu de 20 milioane sunt mai bine să și cu 100 de mii, sunt 100 de mii de țări, de, de să ne scoase țara, să ne, țara, să ne de catele și copiii noștri. Deci, iată, ne aprobim de Sfântul pe de Poți. Să, să ne Să Dumneavoastră, Sfântul pe mai Poți. Să, să suntem toți frati, ca să scăpăm de aceste două parte muriase, două păcate feribile care am muterat lumea până în havă acesta, mântria acea diabolică, care se mintește în in inima, și desfrânarea acea care de atemenea nu de trupul, și-o și-o nervii, ce sufletul, ce se bără, și sufletul, și-o frate. ne la păcăinte. Nu de cumpă asemă împărășim mântria a lui a făcut doi pași mari pe postul mar. Doi pași mari pe Hristos, pe Biserică, pe mântuire, pe Pământ. Deci e încheiere, de da, mei, când îngerim altul și toți, să ne pe prin smerenie, prin rugăciune, prin viață curată, făcând copiii să lunărească din așa, să fii curat, neaștiinat, să fii din băieți și cetăți, să fii cât mai mulți vor fi curate, pe toți, atâta mai bine va fi din fața pământului. Cei care nu aveți familie, sau care suntem familiile deznebrative, ori vă veți căsători, să ori mai bine trăiți în curățenie, ori da, altfel ardem. Să se ne pregătim așa pentru conferință, pentru tot, rugându-ne, Păi Dumnezeu Tatăl Ceresc, fărând că când a acestui tânăr din Evanghelie de astăzi, toată Dumnezeul nostru a îngrișit la cer și la aceasta. Nu mai merită nici pace, nici pâine, nici adrebi, nici pe lumea asta, nici aceasta. Dar priveți-ne ca pe din argații tăi,